Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Rovier. Mon dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle qu tragédie, quel tracat, mon dieu, que c'est vache, mon amoureux, est reparti. Hyvä sunnuntaita! Hyvää sunnuntaita! Täällä ollaan taas koko sakki. Koko sakki! Eli Natsko, Anila, Mia ja Aina. Tota, onko jotain uutisaiheita, jota haluaisitte käsitellä näin ensi alkuun? Ei, nyt ei oo. Mm. <laughs> Hyvä alkuus. <olos. laughs> onko jotain? Aieet, joita haluatte käsitellä? No ei. No. <laughs> Natsko sulla oli jo. No ei oikeastaan uutis, tota, uutisaiheita, mutta nyt taas vaihteeksi muutama niin sanottu menovinkki yes. vielä tässä ehtii ennen joulua. Ensinnäkin kumussa. Ei ole ainakaan mun ollut nyt vähän aikaa mitään hirveän mielenkiintoista. Mutta nyt siellä juuri aukesi belgialaisen surrealistin Paul Devon näyttely. Tämä näyttelylle on annettu nimi Uneksia ja se, se on annettu 12.3. saakka, että ehtii kyllä joulun jälkeenkin. Paul tosissaan, hän syntyi vuonna 1297 eli 97-vuotiaaksi eli 1994 vasta poistui. Eli hän on aika nähnyt aika paljonkin maailman muuttuvaa, varsinkin taideelmään. Mutta kyseessä on siis belgialainen surrealisti, joka nuorena hän opiskeli musiikkia, kreikkaa ja latinankieltä. Hän tuli tämmöistä akateemisista perheestä, jossa isä oli muun muassa juristi ja toivoi poikansa seuraavan isänsä jälkeä. Mutta Paulin ihan ihanteet oli jossain muualla. Hän ihan muun muassa Jules Verneä ja Homer Tätä, ei Simpsonia vaan runoilijaa. Ja näissä varhaisimmassa Delmon töissä onkin näkyvissä vaikutteista näistä Homerin teksteistä tämmöisissä hyvin mytologisissa aiheissa. Ja toki, koska häntä kiinnosti muu kuin laki, niin vanhempiensa vastustuksesta huolimatta hän jossain vaiheessa siirtyi sitten Brysseliin opiskelemaan taidetta. Ja tota, ensimmäinen yksityisnäyttely hänellä oli jo alle 30-vuotiaana. Ne käsitteli jo näitä alastomia naisvartaloita, mistä Paul Devo on niin eniten kuuluisa. Ja näissä varhaisimmissa töissä, töissä on niin naisvartaloita, mutta siellä on joku maisema taustalla. Ja näissä myöhemmissä töissä sitten tämä maisema muun muassa korvattiin punaisella verholla, samettiverholla. Ja tämä oli idea, jonka hän oli saanut, kun hän oli käynyt lääketieteellisessä museossa. 30-luvun puolivälissä hän tutustui René Magritteen, joka on siis kuullut näistä maalauksissa, jossa ikään kuin jokapäiväisiä esineitä tuodaan vieraaseen ympäristöön muista. Muistaakseni on tehty jopa elokuva, jossa varastetaan yksi Magritten työmuseosta. Eli hän on tämmöisiä chapeau, tämmöisiä knalli, saattaa olla niin kuin tämmöinen knalli hattu ja sitten sen päällä on omena. Tai sitten saattaa olla tämmöinen mies, kun on se knalli hattu ja sitten siltä puuttuu kasvatus. Jos nyt vähän vaan ihan varma, että olette nähneet Magriten Joo, niin töitä. Joo, ja, ja tuota, Magrit oli tämmöinen suuri vaikuttaja näihin Delvoon töihin jopa siinä määrin, että tässä kumunkin näyttelyssä on muutama Magriten työ tuotu esiin, jotta ikään kuin nähdään, nähdään konkreettisesti ne tietyt vaikutteet, mitä Delvo sai Magriten töistä. Ja Tämä ominaisin tyyli sitten, mikä kehittyi vuosien mukaan, mukana, niin kuvasi tosissaan edelleen alastomia naisia. Mutta sen sijaan, että he olisi makannu jonkun vaatteen päällä, niin heidät oli sijoitettu tunnistettaviin paikkoihin, mutta alasti taustana saattoi olla joku esimerkiksi juna-asema tai sitten edelleen nämä maisemat. Ja tyypillistä myös Delvon maalauksissa oli se, että näillä malleilla oli hyvin niin kuin hypnoottinen, vähän niin kuin seisahtunut ilme, saatoi osoitella jonnekin ja, ja sit sen, sen kontrastina oli niin vähän surrealistinen tausta. Delvoo itse ei siis pitänyt itseään mitenkään tyypillisen surrealistisen taidesuunnittauksen edustajana, koska omien sanojensa mukaan hän halusi säilyttää älyllisen riippumattomuutensa. No, sit voi tietysti aina allaista kuinka älyllistä on sanoa tämmöstä ääneen, mutta näinhän on sanonut. Ja nyt pääsee siis Delvota katsomaan kumuun. Ja se kumu on tuonut tähän aika kivan workshopin tämän, tämän näyttelyn rinnalle. Eli siellä on nyt heti vuoden alusta niin neljä workshoppia. Ja nämä niin otsikolla Delvo and Drawing kautta Drinking and Drawing. Ja kysymys on tämmöisistä workshopeista, joissa ei siis kokoonnuta kumussa, vaan koko, kokoonnutaan baareissa, teattereissa. Ja sinne tuodaan näitä malleja, jotka jollain lailla sitten kopioivat näitä asetelmia, mitä on Delvon teoksissa ollut. Ja sitten sä voit siinä drinking and drawing ja toteuttaa, löytää sisäinen Delvoo itsestäsi. Aika erikoinen idea. Mä tykkään tällaisista, Tämä no, tavallaan laajentaa, että tehdään ei ole pelkäsi näyttely, vaan sitä tuodaan hmm. eri tavalla. Niin kun, osaltaan tää on niin kun, tosi Mä hyvää nyks... markkinointia, mutta osaltaan myös, että oikeasti osallistetaan ihmisiä. Vähän niin syventää sitä. Niin. Kyllä, että tavallaan tuodaan siihen Delvoon. Maailman eri lailla ja, ja pois siitä semmoisesta museokeskeisyydestä. Aika usein muutenkin Tallinnassa jotenkin syvennetään tällaisiin tapahtumiin, niin festareita, mikä onkaan. Et, et vaikka oli just pöffivitos viime kuussa, niin, niin kaikista ravintoloissa oli pöffmenut ja no okei, vähän eri idea, mutta kuitenkin tietää, että tähän sitten sopii. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kaikille jotain. Toinen tota, tapahtuma, Tämän suhteen on nyt vähän kiireellinen. Tämä jo ensi viikolla heti. Tämä on, kysymys on siis Christian Smedsistä, suomalaisesta ohjaasta. Muistaakseni Christian Smeds on muun muassa toi tämän tuntemattoman sotilaan teatteri, jos en nyt ihan väärin muista. Mutta hän on, hänellä on tämmöinen tota, teos nyt, jonka nimi on Just Filming, ja se esitetään Kildisaalissa tuossa Pikkadulla vanhalla kaupungilla kolmena päivänä, 13, 14. ja 15. joulukuuta. Me ollaan itse asiassa siinä Anniinan kanssa menossa, meillä on liput. Ja, tota, musta on aika mielenkiintoinen ensinnäkin koko tämä idea. Siis tämä ei ole tyypillistä teatteria. Jos mä nyt luen suoraan, mitä tämä siis on pyörinyt ennen kuin se tuli, tai tulee nyt Tallinnaan, niin se on Kansallisteatterissa, niillä oli 15 esitystä. Ja mä löysin Kansallisteatterin sivulta tämmöisen, Kuvauksen tästä esityksestä. Eli Christians Meijins Just Filming. Siinä on unkarilainen Anna-Maria Lang ja eestiläinen Juha Johann Ulf Sack. Kysymyksessä on teatterillinen paritanssi, intohimoa, hulluutta ja huumoria. Vahvalla visuaalisuudella ja musiikillisuudella, musiik, musiikillisuudella operoiva esitys kutsuu itseään rakkauden tunnustuksena elokuvataiteen. Tämmöinen pläjäys olisi tiedossa. Ää, liput on vain 17 euroa ja tämä esityskieli niin tässä alkuperäisessä suomalaisessa kuin nyt tänne, tänne Tallinnaan tuotavassa esityksessä kuvataan sanoin broken Finnish ja English eli mm -hmm. jonkinnäköistä sekoitusta. Se, on puhunut koko ikäinen. Niin <laughs> Lisäksi mainostettiin, että esityksessä on paljon teatteriusvaa ääni- ja valoeffektejä ja tästä musiikkipuolesta, niin sielläkin on näin tuota, osaavat tekijät taustalla kuin Werneri Pohjala ja Pekka Kuusisto. Mulla on kovasti odotuksia, tottosti, mä en niin. Erikoista myös oli se, että, että, että, että, että siis ensimmäiset esitykset 15 oli kansallisteatterissa ja tämä on ikään kuin suomalainen vokompano suurimmalta osin lukuun ottamatta näitä pääosaesittäjiä. Mutta silti esityksen niin päärahoittajat ovat olleet ää, Unkarin kulttuurikeskus Estissä, Estin kulttuuriministeriö sekä saa. Hmm. Ei hmm. näkynyt kauheasti suomalaisia nimiä. Hmm. No, niin. no, Eli tässä nyt tekemistä ennen kuin. No me kuulostaa ensi viikolla, että. Ainakin. Se oli. No, muutamalla sanalla. No niin. hmm. Ja, ja Muutkin, 13., 14., 15. Vielä oli ainakin lippuja, kun eilen katsoin. Mutta ennen kuin me siirrytään näihin muihin aiheisiin, niin siltana aiheen mukaisesti sunnuntaina kuuntelemme U2 ja Sunday Bloody Sunday. Mutta tota, aika niin... Kuin... Moni. <laughs> vähän hankali juttu, eihän sitä oikein pysty ikinä. No ehkä me ei mennä sitten ei, ei tarvii. kun nyt tulee vähän jotain kivempaa aihetta. <laughs> Mutta joo, tosiaan nyt sitten muutamia päiviin sitten mä sorruin tällaiseen puhelinsovellukseen, mihin aika monet muutkin singut on. Sanotaanko sortunut? Eli ei varmaan tarvi sen kummempia esittelyjä, eli kyseessä on siis Tinder. Ei varmaan tarvi selittää, että mikä se on. Yksi kysymys, siis onko sillä nimellä joku merkitys? Joo, se on siis mun mielestä latinaksi kipinää. Ahaa. Se on varmaan sinkana jostain, okei. No, anyway. Öö, mä oon siis ennenkin ollut Tinderissä, että mä nyt ihan pari päivää sitten niinku latasin se, mutta on siis ennenkin ollut siellä. Mun nyt ihan muutaman käyttöpäivän jälkeen tullu vähän muistoja mieleen. Et mä en vaan jotenkin osaa, mä oon niinku surkea Tinderin käyttäjä. Ja mulla on nyt periaatteessa niinku neljä... Olet sä passiivinen vai millä lailla surkea? No mulla on niinku neljä syytä nyt, teet, miksi mä oon niinku tällä diagnosoinut itteni maailman surkeimmaksi Tinderin käyttäjäksi. No ehkä ei nyt maailman surkea, mut kuitenkin sitä luokkaa. Elikkä syy numero 1. Yleensä mä oon niinku... Mun mielestä niinku, se on aika easy going, aika rento. Esimerkiksi jossain baarissa juhliisi tosi mielellä juttelen ihan kenen tahansa kanssa, kuin niinku, ei mitään hätää. Mutta musta tulee jotenkin saa hirveen valikoiva, kun mä oon sitä Tinderöimään. Niinku, ihan älyttömän valikoima. Alkaa niinku, keskittyä kaikkiin pieniin yksityiskohtiin niiden ihmisten niinku, niissä Tinder-profiileissa ja kuvissa ja kaikkeen. Esimerkiksi yksi esimerkki on se, että jo, mä olin niinku, Tinderöimässä. Sit vastaan, että lisää, niinku ihan kivan näköinen tyyppi. Niin, kivan näköinen, saa iloisen, hauskan näköinen muista mitä sillä oli siinä, siinä niinku, omassa tekstissä. Mutta joku niinku, ihan kiva juttu. Olisiko se ollut vielä jossain, niinku, tiedätkö Tallinnan yliopistossa tai jotain, että niinku, oli jotain yhteistäkin tälle. tälleen. Sitten mä sellasin itse kuvia. Ja sitten mä heti laitoin sen sinne vasemmalle, koska yhdessä kuvassa silloin oli niinku, mun mielestä ihan hirveä hiustyyli. Ja sitten niinku, sit vasta myöhemmin jäin kelaa tätä asiaa sillä että että niinku mullakin on itellään Tinder-profiilista, että sä tai vanhoja, ...vanhoja... ...kolme neljä vuotta, vuotta vanhoja kuvia. Niinku, ihan samalla tavalla kuin niinku esimerkiksi tällä henkilöllä se kuva saattoi olla, ja kun pannaan, että ensinnäkin se näyttää humoristisen puolen <härä> itsestään. Ja sä heitit sen vasemmalle. Eli se niinku <härä> <härä> joo, mä heitin sen niinku pois. Mutta tota, niin, niin, silloin sehän saattaa ensinnäkin olla ihan vanha kuva. Justiile on saattanut muuttua vaikka viisi kertaa tässä välissä. Ja muutenkin ehkä siinä vaan oli joku tuuli puhaltanut tai jotain just ennen sitä kuvanottoa. Tiedättekö sen, niin sen takia ne hiukset on niin <härä> <härä> huonosti. Mutta tota, sy-numero yks. Mä oon hirveä valikoilla, kun mä laitan tinnut. Mutta ei kaikki muutkin, koska se mm -hmm. perustuu niihin kuviin, ja tavallaan se on sitten myöskin se, että jo, se on tavallaan se, että jos itsestä pystyy valitsemaan vaan, onko se maksimi seitsemän kuvaa, mm -hmm. niin kyllä se vähän kertoo, että mitkä kuvat sä sinne laitat. Että kyllä minä niin ihmettelen ihmisiä, jotka koittaa myydä itseään sellaisia kuvia, mitä ne laittaa sinne, on vaan sille, että mitä se kuvittelet, että, että, että, että ihmiset niin kun näkee mm -hmm. nää tälle, tällä se Mä oon kuullut se että kun ihmiset laittaa itsestään niin kuin liian hyviä kuvia, niin sit, et, et ne on mennyt treffeille ja sit ne on niin kuin dumpattu sen takia, että et sun kuvat antoivat niin antoi ihan erilaisia kuvat, ethän sä kyllä, se ei, näköinen. Ei, että ethän sinä olekaan Kyllä mä et nyt on sen niin joo, mä Okei. luulen, että on ehkä naisilla ehkä semmoinen, että saatetaan niin kuin vähän kaunistella sitä, mutta niin kuin mä luulen, että nämä virolaiset miehet eivät kyllä niin. yritä niin pienemminkin päin... päinvastoin. Tämä on nimenomaan tää mun syy numero 2, miksi mä en ole nyt hirveästi viihtynyt Tinderissä. on se, että mun mielestä niin tämä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Mun mielestä niin päinvastoin kuva ei kerro niin kuin, enempää kuin tuhat sanaa. Se tuskin kertoista kertoo sitä tuhat sanaa. Just tämän takia, koska mun mielestä jotkut ihmiset ei vaan niin kuin, näytä hyvältä niinku Vähän mitä sä aina sanoit. Et, niin kuin, ei vaan, niin kuin, tiedät, että joku saattaa näyttää luonnos ihan hyvältä, mutta sitten kun kamera laittaa siihen eteen, niin siitä ei vaan saa sellaista kuvaa. Tai sit just mitä Natsku sanoi toisinpäin, tai sitten siinä Tinder-profiilissa oikeesti joku Photoshopin mestari joka muokkaa etes joku ihan sä, Miss Suomen näköisen tai Miss no, Hux, mikä toi on Scandinavian näköisen näkösen. se on niinku, et kuvaan ei oikeesti voi edes luottaa. Ja, tota, ja just tähän, niinku, mitä tästä puhuttiin, mä en jotenkin kiinnostunut niistä ihmisistä niinku, kuvien perusteella, et en vaan jotenkin niinku, tarpeeksi sillä no, like... miksi, miksi sä menit sinne Tinderiin? Ai, miksi mä menin hmm. tällä No tiedätkö, mä vaan ajattelin jotenkin, Me on me epätoivoiset sinkkuja siellä. Ja vaikka maan että siellä, niinku, että siellä niinku, että joku joko haetaan niinku, niinku pikapanoa tai tai sit haetaan niinku tosi tarkoituksella tai sitten ehkä vaan, että haetaan niinku niin? No on, tuota, niin, mulla niin... oli ehkä se, että itse asiassa kun jotenkin mä aloin just että missä niinku, just niin kuin mä sanoin, niin mä olen jonkun aikaisin ja tota just niinku ehkä se sellainen aika on mennyt, että kaikista, että sydän sun muista olla, ja päästy yli ja vähän niinku sellainen, että voisi alkaa vaikka niinku miettiä jotain uutta. Niinku seukkaa. Niin. Mut tota, öö, ja sit kun mä oon niinku kans että aina ennen mä oon löytänyt niinku poikaystävät sun muut jostain niinku baareista ja tällasesta. Sit itse asiassa oli just kun mä olisin niinku lauantaina ollut baarissa, niin tää oli just sunnuntai, kun mä niinku avasin tän Tinder-tilin. Niin, niin, tota, niin mulla vaan tuli sellainen tiedätsä, että kun just oli ollut siellä baarissa, että se niinku minu jossain baareissa on kyllä ihan, ihan hirveetä. Tietteks teko? Ei, ei kauhean syvällisiä keskusteluja. Ei, siellä no. huudetaan, niin miten sä oikeesti pystyt? Tiiä, että se tutustu ihmiseen. ja sitten mä ajattelen, että no, Tinderille nyt niin toinen vahis. Mun mielestä siis se pohjaajatus Tinderissä on hirveän kiva. Joo. Et jo. musta on ikävä, että on oikeasti ihmisiä, jotka tavallaan väärinkäyttää sitä. Mm, mm. Ja niin väärinkäyttää toisten ihmisten vilvittömyyttä siitä, että miksi siinä on. Joo. Jo. Niin, no, tämä on vähän niin kuin, mä oli tää mun kolmas syy. Eli niin just, että ei aina tiedä, niin että millä mielen ihmiset on siinä Tinderissä. Ja siinä kun pitäisi alkaa keskustelemaan. Mä siis se ei vaan niinku tuu mut luonnostaan. Ensinnäkin, mä niin aina ajattelen, että, no jos mulle tulee sit matchi. No ensinnäkään mulla oli hirveästi onneet, että match ei tullu, kun mä niin valikoiva, Mulla on nyt tällä hetkellä muutaman päivän aikana tullu neljä matchia, Elikkä, tota... Eli siis se, siis se tinterhän antaa sen matchin. Ja siis, jos, jos, mulla mulla molemmat tykkäävät toisistaan, niin sitten siitä tulee match. Aa, okei okay, se vaatii sen toisen mm. ihmisen. Joo, Mutta siinä, sit... siinä, on, siinä on tässä vähän erita, erilaisia tapoja, kun toiset tykkää kaikesta mahdollisesta. Niin sitten ne saattaa myöhemmin, kun ne metsään. niin sitten ne vasta katsomaan, että tykkääkö ne vai ei, ja sitten se saattaa poistua sen mätsäästä. Mihin tuota perustuu Tinderin ansaintalogiikkaa? Eli maksatko sä siitä applikaatioista, ottaa vauksia, tulee silti sitten niinku Se on ilmainen uh, sovellus, uh, se perusversio, mutta jos sä haluat upgradeata, että sä haluat, esimerkiksi tähän perustuu siihen, että pystyt ainoastaan sun niinku lähialueella, se on maksu. 150 kilometriä, siltä alkaa hakemaan niitä ihmisiä. Mutta jos sä halutat, että okei, tämä New Yorkiin ensi kuussa ja mä haluaisin etukäteen sekata, että järjestää itselleni pari treffiä New Yorkiin, niin sit siihen pystyy upgradeamaan, sä maksat tuossa 10 euroa kuussa, niin se pystyt vaihtaa sun lokaation sinne New Yorkiin tai minne tahansa päin maailmaa ja vettimään niinku seuraa kauempaa. Ja sit sä pystyt jotenkin promomaan itseään, nostaa sitä sun profiili, että se tulee useammin esiin siellä ja niinku näin. Et se on aika korkea sitten se 0 euroa tai sitten se on se joku 10 euroa kuussa. Mä tiedän, nyt kun mainistit New Yorkin, niin minä tunnen henkilön, joka kertoo, että hän oli menossa New Yorkiin. Ja sitten etukäteen sopi muutamat Tinder-treffit. Ja hän ihan perusteli sitä näin, että kuulet, että New York on kallis, kaupunki pitää pitänyt jonkun mun rinkit maksaa. No anyway, tähän takaisin näihin Eli siis tämä keskustelu. Mä en, niin mä en oikeesti tiedä, mitä mä siis sanon. Mitä mä oikeesti me Oh damn, sä näytät niin hyvältä, siksi mä mä chosein niin what, Mitä mun pitää sanoa miten oikeesti? Mä mä <tos> tälleen, että jos sä tapaat jonkun jossain baarissa <tos> <ton> <tos> kirjastossa, tai missä <tos> ei nyt niin niin? treffoida, niin miten sä alkoit? No nimenomaan, te. siinä on jotain luonnollista, sä, kun sä niinku kaksi... Käyt sä täällä usein? Eikö se ole ihan hyvä? klassikko. Sillain moi, mä en edes tunne sinua, ei mua kiinnosta, miten suon menee niin tässä. Miksi mua kiinnostaa ne ihmiset? No, että... Senpä, miksi sä oot siellä Tinderissä? Seks. No joo, no kato, mä varmaan poistakin se tässä on tämä koko pointti tästä mun koko jutusta, että mä en, niin ihan hiffaan tätä. Tai siis kyllä mä hiffaan sen, kyllä se niin ollut good. mutta siis mä en vaan itse jotenkin yhtään sopeudut tänne Tinderiin. Niin, tämä on niin tämä pointti. Eikös kuitenkin puheessa? ole tavallaan niille ihmisille, jotka ei jaksa niinku kapakossa ja näin. Ja. No, siellä, siellä on yksi tämä, että on monia eri syitä, minkä mm. takia sitä käytetään. Mm. Et, et, et, niin kun mä huomaan itse sen Tallinnassa, että täällä, täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka tulee tänne vaikka viikonlopuksi ja on kuin, niin että, että haluaa joko löytää vaan seuraa viikonlopun ajaksi tai, mm. tai että niin looking for a guide, bla bla, bla niin kuin tällaista, joo, tällaista joo. tavalla. Ett monet sit kyllä ihan selkeästi ilmoittaa siellä, että mitä he ovat pailla. Just, okay. Okay. Joo, no kuitenkin. No ei ensinnäkään siitä, että mä en niinku itse Tiiä, että sä keksi mitä puhuu, mutta mä oon nyt sitten sanonut moi vaan kaikille, tiiä, että sä heittänyt jotain eteen, Richard, hello, niinku mitä nyt se ehkä, on. luulen, että se puhuukaan. <tii> mutta niin kuin mä sanoin, mulla on nyt ollut vasta neljä matchia ja tota, näistä mulla on ollut niinku 50 vastaus vastausrate. Eli ensinnäkään mun tuntuu, että tämä, mitä mä oon kuullut mun kavereilta, on aika yleistä, että porukka ei niinku vastaa sieltä yleensä. Eli näistä neljästä öö niin kahelle mä sanoin joku moi, ei niin mitään vastausta. sitten yksi sanoi moi takas, mut se tyyssä sit siihen se keskustelu ja sitten no yhden kanssa lähti sellainen vähän niinku keskustelu mutta Mun mielestä tämä Tinder-kans tuo mun kaikista pahimmat puolet esiin. että just tulee valikoiva, tiedät se hirveä arvosteleva näistä ihmisistä. Mutta mitä tää kans niin hirveän epätyypillistä mulle, kun mä sekin keskimmäinen lapsi, eli tällainen luonnollinen sovittelija-asemassa ollut koko ikäni, niin mun niin Tinder herättää musta sisäisen kinastelijan. Eli kun mä niin itse asiassa aloin keskustella sitten yhden kanssa, long story short, niin se vaan niinku että miten menee, mitä teet, whatever. Niin sitten kun mä tulin niinku sanoin, että joo, mä olin eilen ulkona. Ja tota, sit kysyi, että ainissa. No sit mun oli pakko myöntää, että mä olin shooters. Siis, ja kaikki niinku ta tallinnan teinit tai munlaiset 24-vuotiaat teinit niinku tietää, että se on hirveän niinku saa kuulu cool paikka. Että se on vähän saa nolla. No, eni voi, mulla oli pakko myöntää se. Ja sitten me jotenkin sitä vähän naureskeltiin. sitten mä heitin jotain sellaista, että no annoipa niinku hyvän niinku esimerkin itestäni. Niin niin. sitten sä laittoi tällaisen vastauksen, ei se tarvi alkaa esittää mitään viatonta vauvaa. Ja sitten mulla tuli heti sellainen, että mä halunnut, onneksi mä nyt tällä kertaa hillit sitten, niin mulla tuli heti sellainen, mä haluan nyt heittää joku kambekin takas, mä haluaisin alkaa riitelet, tiedätkö? Se ei, Tia, tiedä, nyt et... sä oot viaton vauva. <laughs> <laughs> Mut siis, Kerta, kun mä oon alkanut riitele ihmisten kanssa tai oisi halunnut alkaa riitelee ihmisten kanssa Tinderissä. Mutta mä joku ihme no, me en Tinder Me ei nyt yksin Tinder dateille niin kun sä poistat sen. Mitä no. sun nyt kokea se? No, niin, okei. Okay. Okay. Sitten tämä on tämä neljäs pointti, miksi niin, kun mä en oo hirveä hyvä tässä Tinderissä. Musta tuntuu, että mä oon just kasvanut siihen aikaan, että koulussa on puhu niin, puhua internetistä niiden vaaroista. Että internet ei saa olla omaa kuvaa, omaa nimeä ei saa kertoa yhtään mitään itsestään. Ja niin kuin, tai muuten niin kuin joku leihiti sun kotiovelle, että se raiska on niin ollut tällainen viesti, mikä mä oon niin, on niin pinttynyt mun päähän joskus kahdeksan vuoteen kun näistä on alkanut puhua koulussa. Niin mulla on myös vähän niin kuin just puhuttiin että et mä en vaan niin kuin uskalla jotenkaan myöskään. Mä en jotenkin luota niihin ihmisiin tarpeeksi. kun Jos mä oon nähnyt niistä kuin kolme kuvaa siinä Tinderissä, puhunut jotain moi miten menee, niin että olipas sulla kivoja kuvia, mä en vaan jotenkin niin kuin sit uskalla tavata tällaista ihmistä, niin kuin noin. Mutta rat, ratkaisu tähän on se nimenomaan, että ei niitä nyt kotiin kutsuta sitä saman no tein, joo, vaan se mene, ole, Julkisella paikalla Tallinnan esimerkiksi tällä hetkellä joulutori on varmasti oikein sopiva treffipaikka. Sitä joulukuunsa juuri odottelemaan. No. Niin, siis, Just se. Ja sitten se on vielä semmoinen tavalla, että et siinä voi juoda Lökin siinä ja sitten lähteä. Sitten vaikka paeta. Mutta ei niin. jotenkin muutenkaan sillä, lailla, esimerkiksi kun kysyn nyt varmaan joku puhelinnumero antaisit ennen sitä, tiedät, ei, se, että se ei tarvii kuulla. No ei sitä tarvi, mm. mutta mut. mä on jotenkin sellainen, mä en vaan niinku uskalla. Ajatelkaa, kuinka helppoa ihmisiä. Ensinnäkin mua hymyilyttää, siis ennen kuin tuli Tinderi, niin olihan jo tämmöisiä nettisovituksia Muun mielestäni nämä elit joku eliitti, joku Joo. tämmönen eliittikumppanit. Se oli niinku musta niinku, se ei oo pisti hyppä. se on edelleen olemassa se eliittikumppan. siis nehän ei, niinku ei, antaa semmosen, nehän antaa semosen kuvaa, siellä on vaan niinku juristeja ja lääkäreitä mm. sitten keske, keskenänsä suhisee. Mutta ei siitä niin monta vuotta ole kuin kun Helsingin sanovat henkilökohtaiset parstalla etsittiin mm. seuraa että mm. onhan tää iso askel. Mm. Mm. Joo. Siinä näkee kuvaa, siinä ei näe kuvaa, se oli puhelinnumero, ei voinut googlata, kuka se on. Ja sitten joo. on kulkaan etetyt kirjekavereita. Joo, niin. ja ka kaikenlaisia on ollut, mm. mutta siis kyllä mä maan käynyt mm. muutamilla Tinder-treffeillä ja on ollut ihan niinku hyviä kokemuksia, mm. ja hauskoja, mielenkiintoisia tyyppejä. Ja sitten on ollut sellaisia, joita niinku vaivaantuneessa hiljaisuudessa juotuneet, yhdet juotavat esille, että kiitos, hei hei. <laughs> <Ja laughs> niin kaikenlaisia. mä oon ehkä tehnyt että mä en kauheasti chattaa elle niin jos jos mä menen Tinderiin ja ja niin kun on jo mielenkiintoinen tyyppi niin kyllä mä mieluiten on kiirastat kausta mitä sä ajattelit että sitten siis mitä ja... siis siellä niin just, just koska siis mm. mä huomaan tämän myöskin, että en mä oikesken en maanaa itsestäni sellaista hyvää kuvaa niin kuin, kirjoittain muutamalla Mieluummin hmm. näen sit kasvotusten hmm. ja sitten voi siinä sitten, niin siinä, koska silloin hyvin nopeasti kyllä näkee sitten, että onko tämä niin, oikeasti mielenkiintoinen vai onko tämä nyt jotain niin, ihan no, hyöpönöpöä. Joo, no kuin niistä kuvista ei niin, millään tavalla tule hmm. se olemus esiin. Vinkki viitonen, madalasta kynnystä tapaa ihmisiä julkisella paikalla. <h cœur cerc> <h cœur> <hbecue> joo. Tämä on vaan jotenkin... Mm -hmm. niin kuin, ja sitten mun on pakko vielä sanoa, että ehkä tässä on niin pohjaajatuksen ajatuksen vielä se, että ehkä mä jollain tasolla tällainen tiedätkö, maalari tällainen niin kuin haaveilija, että se pitäisi tavata joku poikajistävä jossain. Tiedätkö? Siis viaton vauva. Siis vaan vauva. No niin, ja se katto suoraan mun läpi tää, tää mun yksi neljästä Tinder matchista Mun, MUN mielestä, että oli ihan hyvä, mitä Sä sanoit ja mitä Sä haluat. Suurin osa varmaan. Mutta siellä voi tavallaan ihan myöskin ihan vaan kivoja kavereita tai mielenkiintoisia ihmisiä. Mm. Varsinkin mä oon että silloin kun muuttaa uuteen paikkaan tai mä laitasin tinderi silloin, kun mä muutin Tallinnaan. niin ja tavallaan se on semmoinen, että niin aluksi mä en tuntenut ketään, niin silloin mä ihmisiä. Ja jotenkin tää on ollut vaivannuttavaa. Ja niin kuin mä sanoin, mä varmaan poistan tämän Titeri. niin, katunut. että se meet, meet tota. Tinder, Mut, deeteen, niin ja, ja sitten. käydään tämä asia läpi ja sitten voidaan kaikki tässä pöydässä äänestää. <lipäätä lipäätä> täs <hei. pöydässä. lipäätä> <lipäätä> Mutta hei, viattomista vauvoista puheen ollen. Tällainen yksi laulaja ei ehkä enää ole niin viaton vauva, mitä se on ehkä joskus ollut. Oli Linnan viime viikolla. Ihana. Ihana Ihana vauva. Vauva. <lipäätä> Ei se ole enää vauva, Nyt se no, on ihan edellä aika viaton. on aika keski tässä, jos saa sanoa, niin onhan siis, mä voin kuvitella, että se on niin jokaisen äidin niin unelma vävypoika. Että äiti, että minulla tuosen kotiin. sen kohti, niin Varmaan kaikilla äidillä sukatu. kyllä on niin, iona ja lutunia, hyvää kiltti ja Elikkä siis Robin, feat. kasmir. Milloin nään sut uudestaan? Ympärillä ihmisiä Mut mun tuttui, mä en tiedä niistä mitään Vaan kasvoja Unohdettuja tarinoita mun mielessä Mä et sä ymmärrät tätä joka sana suoraan sydämestä uh -uh -uh -uh. Mut silti Mä luulen se uu Korvissa kohisee Sun suun liikuu, niin kun se on sinästetty I miss you Tällä viikolla anteeksi, juhlittiin nyt 99-vuotiaista suomea ja nyt sitten tästä alkaa 100 vuotishuliat. Ja mä vähän selvittelin, että miten niitä nyt sitten Suomessa juhlitaan. Ja, ja tota, keskityin tällaiseen Suomi 100 hankkeeseen joka on siis tässä on monta eri toimijaa. Siinä oli muun muassa Akava Marttaliitto, Helsingin yliopisto, Sitra ja Yle, tällaisia niin isoja toimijoita. Mut sitten tämä on ihan niin valtionhallinnon alainen juttu. Ja sit siinä on paljon eri yksityisiä ja julkisia toimijoita ja, ja tota, rahoittajia. Tämän hankkeen budjetti vuosille 2013-2018 on arvelut 20 miljoonaa euroa, eli aika isoista rahoista on kyse. Ja se tarkoittaa 3,5 euroa per suomalainen. Eli tota, aika mun mielestä tavallaan maltillinen budjetti, mutta kuitenkin aika iso. Ja mitä tällä budjetilla nyt sitten saa? Niin ensinnäkin juhlallisuudet alkaa uuden vuoden aattona Helsingistä ja sitten ne päättyy itsenäisyyspäivän viikkoon 2017. Eli koko vuoden sitten periaatteessa juhlitaan. Ja tänä vuonna teemaksi jo nostetaan sitten täällä niin yhdessä, eli halutaan tätä. Suomen yhteneväisyyttä ja kaikkien mitä voi kuvitella, että tähän nyt sitten saadaan niin tota, laittaa tämän otsikon alle. Ja. Äh, oli vähän enemmän Joo. Äh, Tarkoituksena on saada aikaa tällainen tem mukaansa tempaava juhlavuosi, ja joka sitten syventäisi ymmärrystä paitsi tämän niinku yhtenäisyydestä, niin myöskin sitten itsenäisyydestä ja siitä, mitä on suomalaisuus. Ja Onko niin. listattu jo, minkä tyyppistä ohjelmaa No on. joo, jonkin verran. Ja itse asiassa Aino lupastosi kertoa parista esimerkistä, että mitä tähän suomi -Hota hankkeeseen kuuluu. Mutta minä katsoin kanssa muutaman. Et siellä on ihan niinku kirjoituskilpailuja. On tällainen meidän Suomi-kirjoituskilpailu, mikä oli ilmeisesti useammalla paikkakunnalla tai useammassa organisaatiossa. Sitten on tämä niinku Koko Suomi luistelee, missä haastetaan porukkaa ja lähtee luistelee. Sitten on Minä luen sinulle-kampanja, jossa haastetaan ihan kaikkia lähtemään mukaan, että luettaisiin tällaisille ihmisille, jotka itse pysty lukemaan. Eli invalidisoituneet, tosi vanhat ihmiset, tämän tyyppistä juttuu. Sitten on ollut tällainen ratkaisusata, mistä mä olen ehkä täällä joskus jopa puhunut, en ole varma, mutta siinä mun mielestä haettiin tällaista, niin kuin, ensin, siis tolin muistaakseni Sitran kampanen, ja siinä haettiin tällaista, tota, äh, siis ratkaisuja tavallaan tähän Ihan mihin tahansa ongelmaan. Joo, se oli se ensimmäinen vaihe. Sitten sen jälkeen sen alahankkeen voitti tällainen osaamisen hyödyntäminen niin ratkaisujuttu. Ja nyt sitten haetaan siihen, siihen voittajaratkaisuun tavallaan taas ratkaisuja. Sitten on muun muassa Tomman Finland Musikaali ja satapuuta 100 100 vuotiaalle Suomelle hanke. Eli ne on tämmösiä, mun mielestä aika laidasta laitaan. Nää on aika turvallisia, mä en löytänyt vielä minänsä tosi räväyttävää, mutta mä luulen, että sieltä saattaa tulla. Sitten aika paljon oli mun mielestä sellaisia tällaisia tapahtumia, mitkä on muutenkin järjestetty, esimerkiksi LUX Helsinki, niin oli nyt liitety tähän SuomiSata-hankkeeseen. Mun mielestä sinänsä toi kuulostaa ihan positiiviselta, koska tuli sellainen pieni pelko mulle. tostaan on ollut jonkun... Tuota, kolumnikin aiheesta. Että, no ensinnäkin meillä Suomessa niin puhuttiin viimekin lähetyksessä, että on aika tämä omintakeinen tapa viettää itsenäisyyttä verrattuna moneen muuhun maahan, että se on hyvin harrastaavi. Mm, Siinä ei ole missään nimessä meinki. Niin ei ole mitään ei, ei. Ei. Hmm. Ja, ja sitten myös se, että, että vaikka nyt Suomi on, on tota ollut siis sata vuotta itsenäinen, niin usein se itsenäisyyspäivänä se juhliminen jollain lailla kulminoituu niin vuosiin ja toiseen maailmansotaan. Joo. Eli tuossa kuitenkin ollaan katsottu. Jos katsotaan nimenomaan Se on jotain muutakin. Suomen itsenäisyys nyt merkitsi jotain muutakin kuin toinen maailmansota ja tuntematon sotilas. Mehän puhuttiin tästä, että onkohan niinku, että sitten kun kaikki veteraanit on poistunut, meidän lasta nos. Joo, jo keskustamme niin niin tota, niin vähän juhla vähän sen. Kyllä mä luulen, Mäkin. koska nyt ainakin Joo. kun linna juhli katto, niin mm. oli aika semmoinen niin kuin perinteinen taasti, niin. vaikka mm. ollaan tosi lähellä tätä isoa juhlaa mm. niin, niin siellä ainakin 20 minuuttia lähetyksestä niin se oli ja Jenni oli siellä veteranihuoneessa niin, ja Putin Johnson tota ajoistaan. Niin sot no, no oikeasti viime... ei saa unohtaa. Niin että jos se on ihan viimeisiin vuosia oikeasti, mm. kun voidaan niin kun heitä arvostaa mm. ja kun hän niinku mietti pitkän matkan Suomi on tehnyt tässä 99. vuodessa. Mä mm. muutin juhlittiin itsenäisyyspäivää yhdessä suomalaisen ja portugalilaisen kaverin kanssa ja tota se niinku sit, he, niin kuin, sit me jotenkin tuli puheeksi tällainen vähän niin vähän niinku niin, Perteessä onhan mm. meillä alkanut niin, huonotalon kansallinen itsetunto. Sitten tämä portugalainen oli heti, että mitä, että olette niin hyvin niin, kaikessa tai sillä tavalla, että niin, tosi hyvä niin, tiedätte. Mutta me heti saattiin sen Niinan anka, että tota tää aika on aika uusi juttu. Eihän me kuitenkaan mitenkään hirveä pitkään autu. Niin kuin, niin, että ihan muutamiin kymmeniin vuosien päästä tällaisia. No joo, siis mm. tätä on luvassa. Toivottavasti sitä osaamistakin sitten nostetaan mm. ja tulisi ehkä sellainen vähän positiivisempi mm. suomikuva. Mä ainakin olen nyt jäänyt viime, viime vuosina itsenäisyyspäivän aikaan kaipaamaan sitä semmoista niin kuin yhteishenkeä ja jotenkin sellaista. Että vaikka nyt ei ole ehkä mennyt kaikki tässä viime vuosina putkeen, niin on meillä paljon hyvääkin, että mm. jos se muistettaisiin vähän enempi mm. ensi vuonna. Mutta tuota Ainu lupas kertoo. Ja siis mulla olisi ensimmäinen esimerkki tällaisesta sata satavuotisjuhlavuoden tapahtumasta. Nimenomaan mun mielestä positiivinen, Suomea arvostava ja kunnioittava ja semmoinen osallistava, mitä myöskin mä tässä jo niin kuin ajoin takaa aikaisemmin lähetyksessä. Eli kyse on tällaisesta, eli satavuotiaan Suomen kunniaksi järjestää tämmöisiä luonnonpäivät-tapahtumia. Ja tämä on myöskin aika osuva nyt tällä hetkellä, kun Suomi on nyt tänä vuonna noussut esille näissä eri matkailusivustojen suosituslistoissa, että Suomeen kannattaa nyt mennä ja etenkin siellä aina niissä sitä Suomen luontoa, niin nyt Suomen luonto saa omat tällaiset päivänsä, milloin niin kun voidaan kansallisesti juhlia, että meillä on ihan mieletön luonto. Ja saadaan, tämä kaikki huipentuu siihen, että julkistetaan tämmöinen ensimmäinen virallinen liputuspäivä Suomen luonnon päivänä, mutta sitä ennen... Eli äh, periaatteessa tämä jakaantuu, että ensi vuonna on tänne neljä tällaista tapahtumaa, äh, jotka juhlistaa erilaisia aspekteja Suomen luonnosta, ja niin silloin järjestetään erilaisia tapahtumia, ja ne on sellaisia, mihin kaikki voi järjestää omia tapahtumia. Tavallaan sinulle annetaan teema, ja sitten sinä voit itse vähän soveltaa, että miten sä haluaisit itse osallistua, voisitko se itse järjestää jonkun tapahtuman, mihin kutsuu muita ihmisiä. Et esimerkiksi alkaa helmikuussa, neljäs päivä on tämmöinen kuin sukella talveen, talvisen päivä. Ja silloin esimerkiksi voidaan juhlia lunta, hiihtämistä, avantointiin, revontulia sitä, että kaamossa on vihdoin vähän väistymässä. Ja silloin järjestetään muun muassa maailman suurin hiihtokoulu ja muita vastaavia tämmöisiä pikkutapahtumia, mihin jokainen voi sitten omalla tavallaan perheenään, oman koulun yhtiön pienen yhteisön kautta osallistua. Sitten keväällä, toukokuussa on tämmöinen villi keväästä. Silloin taas nousee sille enemmän niin metsäkävelyt villi, tota, niittykasvit ja tämä miljoona linnun pönttöä-kampanja on kai tarkoitus siihen huipentua, että et, et, tota, jos ne olisi saatu silloin ne miljoona pönttöä kasaan. En ja... kenelläkään tiedä, että monta niitä pönttöjä nyt on. No, se siis ainakin vähintään puoli miljoonaa, koska sen se on aika nopeasti. Mä en Kuka tiedä, tekee. Kaikki. Kaikki. Kaikki. Kaikki Tämä on mennyt oma pöntö. Joo, siis joo. niitä on väännetty kuule kouluissa ja talkooporukoissa ja presidentti on niitä naputtanut. Ja, niitä on kuule. <laughs> ja niin sinne, ne kaikki rekisteröidään. Voi käyttää vanhaa pönttöä, mutta se vaan täytyy huolta ja rekisteröidä sinne. Niitä Tuunata. On. Joo, joo, kuule niitä. Mun mielestä eikö ne tuossa tehnyt vain elämässä? Niin, Ei siinä ole. Joo, kuulekin. näitä. Mutta tämä nyt keväästä, niin silloin täällä on esimerkiksi tämmöinen, että et nyt kun on to, todistetusti tutkittu, että et esimerkiksi metsäkävely viisi minuuttia me, metsä, metsässä niin parantaa mielenterveyttä, niin Suomen Mielenterveysseuran tota, YouTube-kanavalta löytyy tämmöisiä virtuaalisia metsäkävelyitä. Ne on semmoisia muutaman minuutin mittaisia, mitä voi vähän kuunnella metsän kohinaa, katsoa maisemaa. kesken työpäivän pitää sellaisen pienen breikin. Okei, siinä tulee edelleen vähän katsottua sitä ruutua, mutta mun mielestä oli aika hauska minkä... idea. Lähden nyt kävelylle. Niin, että tavallaan vähän sellaista, että, että, että, että, että, että tuodaan sitäkin kautta sitä, että metsät on... Mä ainakin, mulle metsä on tosi tärkeää. kyllä mä tykkään siitä, että mä voin mennä sinne... Suomalaiset, mä tunnistan itsestään sen pienen metsäihmisen. Samoin. Ja joo, mä tykkään. Kyllä se on, on tota... Mutta sitten, hei kolmas juttu. Kesäkuussa juhlistaan kun Rakastu kesäyöhön, eli silloin rohkaista ihmisiä, että hei, nukkukaa vaikka yö ulkona, menkää teltalla jonnekin. Sitten on tämmöisiä tanssiluonnosjärjestäjä, erilaisia tanssitapahtumia, musiikkia luonnossa. Ja silloin vietetään Suomen 40. luonnonpuiston avajaisia, se on muistaakseni Hossan luonnonpuisto, Jossain sai Kajaanin seutuu. Ja sitten tämä huipentuu tosiaan 100 päivää ennen 100 vuotis syntymäpäivää, eli itsenäisyyspäivää, niin elokuussa 26. päivä on tämmöinen kuin juhli luontoa päivä, eli Suomen luonnonpäivä ja myöskin tämä virallinen liputuspäivä tästä eteenpäin. Elikkä Suomessa on aika jännä, säädellään hirveästi tasoa liputuspäiviä. Mu mu mu muiden maiden ihmiset pähä ihmettelee, etteikö te nyt saa käyttää omaa lippuina silloin kun haluatte, vaan se on vähän niin kuin valtion kontrolloima, nyt voitte liputtaa. Mutta mun mielestä se tuo myöskin se yhteisöllisyyttä, koska mm. silloin kun on liputuspäivä, niin oikeasti on niitä lippuja näkyvissä kaupungeissa se erottuu. Mutta nyt on taas yksi yks lisää. Eli Suomen luonto on saanut oman päivänsä ja Tämä päivä, päivän suojelija on Rouba Jenni Haukio, ja tämä on ensimmäinen maailmassa, kun Suomi on kun järjestää oman liputuspäivän ihan vaan luonnon kunniaksi. mun mielestä on aika hieno. No tämä on hyvä esimerkki tämän, siis tämän hankkeen tapahtumasta. Tämä on aika semmoista niin ruohonjuuritasoa, jokainen voi vähän omallaan, ei, ei tämä just suuria kustannuksia. Mutta kuitenkin tavallaan mä näen sen yhteisöllisyyden siinä, ja niin luonto on se, mikä on nykyään, nykyään ehkä sitä käytetään enemmän myöskin Suomen myymiseen, markkinointiin. Sieltä sitten taas metsä, metsästä, tulee myöskin rahaa niin kun, niin kun tota eri yritykselle ja muille, mutta tavallaan pystyy myöskin sit näyttämään ehkä sitä muotoisuutta. En ensi kuunnemaltani nämä moni näistä tapahtumista vaikutti semmoisilta, jotka on tehty suomalaisille, eli ne ei ole niinku ulkomaille suunnattujen markkinointikampanjoita että semmoisiakin varmaan. Hmm. Siis mä vain, sekä Suomeen että ulkomaille, mutta mä löysin vaan näitä niin Suomi-esimerkkejä, että lähinnä no. nyt, Siis pitää sanoa, että se sivu ei ollut ehkä kaikkein paras, koska siellä oli siis 69 sivua näitä eri tapahtumia, niin mä en jaksanut niitä kaikki selata. No. Ja mm. sitten kun mä selasin, niin sieltä tuli monta kertaa samoja. Et, et saa nähdä, no. kystitys, koska josko ne kehittää. Mä, mä olin tuossa joku kuukausi sitten käymässä tuolla Suomi instituutissa, Tallinnan Suomi instituutissa, niin hekin tulevat huomioimaan tätä satavuotisjuhlaa uhlaa. Mm. Jo. Tallinnassa, mutta se oli vielä vähän, heillä oli jo ideoita, mutta se oli vielä vähän auki. Tuliko teille nyt mieleen jotain semmoista, mikä tuosta puuttui, mikä te itse kokisitte? No ehkä se, että kun mä en niitä kaikki tosiaan voinut käydä läpi, niin. En uskalla heittää, mm. että heitä tai ollut, koska luultavasti se on siinä. <tos> ei ole ehkä suuria iso, että varmasti tavallaan se vähän niin kuin otetaan joka, joka kohtaan niin kuin joka eri taho yrittää repiä joku oman sata, sata vuotta Suomiin tämmöisen jutun, että mm. sitten ehkä puuttuu sen punainen mm. lanka. Mutta mun mielestä ylipäätään tämmöinen, tuoda esille ja sitä niin kuin, Mä näen tämän silleen, että on ehkä suunnattu suomalaisille. Mutta mä voisin kuvitella myös, että esimerkiksi just joku Visi Finland pystyy hyödyntämään tämän suuntaisia tapahtumia omassa markkinoinnissaan. Että hei, menkää sinne metsään, kun kaikki suomalaiset Kult on siellä. Jo. Kulttuuritapahtumia toivoisin ehkä vielä enemmän. Mm. Totta. Ja niitä on varmaan tulossa. Sitten mä esimerkiksi, että mun vanha kotilukio Kaarina lukio joka joka vuosi järjestää, se on ilmoitettu lukio, niin järjestää tota, äh, musiikaalin. Niin he ovat esimerkiksi mukana nyt omalla musiikaalillaan mm. tässä suomi satakampanjassa. Mm. Siihen on lähtenyt monet valmiitkin tapahtumat mukaan. Mutta hei, mulla on toinen esimerkki vielä. Tämä on tämmöinen taas niin kuin yritysmaailman puolelta. Et vähän erilainen, jos tämä toinen oli tämmöinen niin luonto kaikki yhdessä mukaan ja tätä on järjestämässä niin kuin, ää, tota, enemmänkin vähän niin kuin valtiolta. Nyt on tämmöinen niin yritysmaailman esimerkki. Eli tässä on tämmöinen tota, suomalainen firma kuin Finlayson, joka on kuuluisa näistä lakanoista ja pyyhkeistä ja muista vastaavista. Niin ylipäätään mun mielestä tuntuu, että Finlays on tässä viime vuosina vähän niin uudistanut ja ottanut enemmänkin kantaa. Harvemmin yritykset ihan selkeästi ottaa kantaa niin kuin tämmöisiin ajankohtaisiin asioihin, mutta niin kuin esimerkiksi Finlays on muutama vuosi sitten julkisti tämän Finland-malliston. Ja sehän herätti aika paljon julkisuutta. Totta kai se oli heille myöskin markkinointitempu, mutta myöskin, että he tavallaan puhui suoraan tämmöisen avarakatseisemman ää, maailman puolesta, että he voi tehdä lakanoita, missä on Tom Finland-kuvia, kun sitä monet sitten taas ajattelee, että se on tosi pahkisuttava. Ja näähän pärjäsi Suomessa tosi hyvin, niitä on edelleen myynnissä, on tullut kaiken näköisiä muita luotteita. Se on tullut aikoihin, ne postimerkit. Joo, mm. joo. Silloin Tom Finland vähän niin kuin tuli julkisuuteen. Nämä ei ilmeisesti, äh, tota, luin, että, että Finlayson ei ole tyytyväinen siihen, että nämä on, ei ollut ehkä ihan niin hitti ulkomailla, mitä he oli ajatellut ja toivonut. Ja vähän niin satsannut siihen, mutta, mutta että tavallaan ovat kyllä ottanut oppia sitten tästä. Mutta nyt on tullut tämmöinen uusi kannanotto, mikä sitten kuuluu tähän Suomi 100 vuotta-hankkeen alle. Ää, eli tällainen kampanja julkaistu kuin 100 leijonaa Suomelle. Ää, te tiedätte tämän Suomi leijona-riipuksen ja kuvat Aro. ja tällaiset. Ja mm. Mitä teillä tulee mieleen siitä? Mutta Tuleeko tämä kovin esimerkiksi No minun tulee vähän sellaiset natsit mielellä. Valttikin se Suomen kofan. Se on tämä suominen kofan. Mutta minun tulee se vaakuna, että se pitää siihen hielään Tässä on ollut vähän tämä, että esimerkiksi se leijona riipus ylipäätään tämmöinen, että sulla on se jääkiekopaita, sen voit laittaa päälle. Mutta se suomi leijona on vähän muuten, se alkaa olla vähän semmoinen, että se on... Vähän aika helposti yhdistetään niin kuin just uh, uusnatseihin tai tällaisiin ihmisiin mm -hmm. jotka on niin kuin, se on vähän tavallaan tultu semmoisiin... Se niinku natsinistit. Joo, että tavallaan tavallaan niin kuin, on niin kuin, se on vähän niin kuin, joutunut väärin käsiin ja nyt se halutaan niin kuin, ottaa takaisin että Suomen leijona kuuluu meille kaikille ja se, se, tota, niin kuin... se on tota niinku <laughs> Joo, niin on. Mm -hmm. Mut nyt nyt tota on äh, tuoda vähän jälki tälle Suomen leijonalle. Eli tarkoitus on, on pyytää niin suunnittelijoita ja ihan tavallisia ihmisiä ja kaikkia niin luomaan uusia leijonia, ei syrjäyttämään tätä nykyistä leijonaa, mutta tuomaan tähän rinnalle muita vaihtoehtoja, että tulisi tämmöinen leijonaperhe, josta löytyy sitten jokaiselle tämmöinen samaistuttava leijona. Mä haluaisin joku <laughs> ja pikkuleijona. Um, Mä aloin nyt mainost soimaan päässä. Totta kai tässä on Finlays, siis tarkoitus, että he sitten kerää näistä, he toivovat, että tulee vähintään sata uutta, uutta, uutta leijonaa, ja he varmasti pystyt näistä tuomaan erilaisia tuotteita, erilaisia vaikka leijonalla tai muita. Mutta ideana olisi se, että tänne tulisi ehkä, mä voin kuvitella, että ne tulisi vaikka kuivipäinen leijona, täällä olisi eri värisiä leijonia, olisi tämmöisiä vähän niin koomisia leijonia, vähän vakavampia leijonia, ettei se olisi vaan se niin kuin yksi, yksi ja niin se. Perinteinen leijona. Onko se on Vähän joo. Kaikenlaisia mm -hmm. vaihtoehtoja. Mutta tarkoitus on, että filmeissyinen toimitus on vallalle. Jalokkeja tämä toimitusjohtaja Jukka Kurtila toivoo, että hän haluaa, että, että Suomi on monimuotoinen ja monikulttuurinen ja, ja sit tämä heijastuisi myöskin tässä tämän kampanjan kautta. Ja, sivustolla 100leijonaa.fi, niin siellä voi tammikuun loppuun saakka niin jättää oman. Tuota, ehdotuksensa, ja sitten kevään aikana niistä sitten valikoidaan nämä jatkoon pääset sata leijonaa. Ja mun mielestä oli niin tavallaan yritysmaailman tämmöisen aika rohkea niin uudenlainen kannanotto, että tuodaan vähän, halutaan koskea tällaisen niin melkein sanottu, pyhän asiaan, mikä on niin sitten taas vähän niin lähtenyt tuonne niin sanotusti väärille teille. Että mulla on ainakin siis, mulla on ollut hyvin negatiiviset mieleyhtymät, esimerkiksi leijonaa riipuksesta. Jos jollain Tinderissä on semmoinen riipus kaulassa, niin se on kyllä heti vasemmalle. Heti vasemmalle. Et mä toivon, että jos jatkossa tulee sitten, että näkyy jotain Finlaysonin leijonajuttuja, niin ehkä niillä on sitten vähän iloisemmissa merkeissä. Mm -hmm. Mutta tota, joo, tämmöinen aika erilaisia, mahtuu tän sata vuotta Suomi niin kuin. Mm -hmm. jo, tässä murto -osa. Joo, tässä on murto-osa. Me nähdään sitten vuonna, mm -hmm. että mitä. Mulla tulee vähän mieleen tuota, Kuu Espoo, kotikaupunki Tätti 500. Se oli vähän samanlainen meininki, että kaikki oli niinku Espoon 500. Niinku. Mm. Muistan, että sinä olet suunut? Joo, tämä kulttuuripää Hei. on. Joo. Siis, siis muistan, siis minä Ehkä kun mä olin koulussa, niin varsinkin kaikki mitä koulussa tehtiin, vitsi Vanhan tanssit oli 500, ja sitten oli joku kuviskilpailuja, kirjoituskilpailuja, urheilukilpailuja. Kaikki oli niinku 500. Mm. Joo, siis sehän tässä just on, että tässä puuttuu nyt se semmoinen, että kaikkee terävikärki. Mutta on kiva, kun tämä kuitenkin saa koko Suomen eikä vain niinku Espoo. Mm. <tumma> <tumma> <tumma> <tumma> Mutta nyt tätä ei voi paeta mihinkään. Niin kauan mm. Suomessa tai Suomen lähdet jotenkin tekemisissä. Ja niin siis en... myös tänne. Ensi vuosi tulee, niin se tulee tänne. Sitä ei pääse ensi mm. ulkomaille pakoon vaan se seuraa. Et niin Suomi sata, se kyllä... Mä uskon, että kukaan ei... ei ken... Ensi vuonna niin ei voi kysyä keneltäkään, että mikä Suomi täyttää tänä vuonna. <tumma> <tumma> <tumma> joo. Mut kyllä, musta se on ihanaa. On kyllä sitä kannattaa, Julia. Ollaan tullut oikeesti pitkään aikaan. Että niinku, et sä voit sieltä mm -hmm. valita niinku, oman tyylisesi. Joo, eiköhän. Mm. Joo. No hei, nythän sopisi tosi hyvin soittaa suomalaista musiikkia, mutta mulla ei ole sitä tänään lisää, olla. Mä niin, niin totta. Laitetaan Bastilleen, joka esiintyy ensi maaliskuussa täällä, kappale Warmth. When the event uh, happens, there's little time to think of those things that people would like to have remain private. Getting caught up in the circus-like atmosphere, feeling less responsible to conventional ethical practices. Leave, laid in front of you, nothing quite like How cold it can be and in your heat I feel how cold it can get PISA-testien tulokset. Siis PISA-testejä ja tuloksia on nyt annettu jo 13 vuoden ajan. PISA-testi on, on testi, johon kuuluu noin 60 OECD- ja myös ei-OECD-maita. Tässä siis rankataan näiden maiden akateemista osaamista. Ja sitä mitataan nimenomaan 15-vuotiaiden oppilaiden keskuudessa ja kolmessa eri aiheessa. Eli siellä on, on matikka, luonnontieteet ja lukutaito. Ja nämä testitulokset annetaan aina kolmen vuoden välein. Ja nämä on tuloksia, joita odotetaan monessa maassa innokkaasti ja Suomessakin. Ja toisaalta ei suotta, sillä Suomi on monena vuotena ollut ihan no, lisää Suomessa varmaan kaikista innokkaita <laughs> tota, Ikävä mun mielestä, on nyt yksi ikävästä tässä... Pisassa ja, ja su Suomen hehkuttamisessa on se, että tähän hyvään PISA-sijoitukseen mun myös viitataan joskus vähän turhaakin. Esimerkiksi hallintotasolla silloin, kun koko ajan subistetaan budjettoista opet opetushallituksen varoista, niin, niin sitten ikään kuin viitataan, että hei, että eihän sillä ole merkitystä, että katsokaan, kun me pärjäämme niin hyvin Pisassa. Mutta missä ne muutokset näkyy? Eihän ne näy. Siis kolme vuotta ensinnäkin hirveän lyhyt, lyhyt aika, hypuutaan puhutaan 15, mutta sitten kun me mennään pidemmälle, niin ne, ne oppilaat, jotka on jo useamman vuoden opiskellut tämmöisessä typis, typistetyjen varojen alaisuudessa, jossa koko ajan kasvatetaan kokoja ja, ja opet, opettajan niin voimavaroja, niin varmasti ne tulee näkymään, et, ettei me niin, niin ainutlaatuisia ja Hyviä täällä on. Ja siis musta oli huolestuttavaa, kun talvi viikolla, kun näistä uutisoitiin, niin opetusministeri Sanni graan ihan niin kuin pokkana sanoi, että kun siis sä varmaan kohta kertomaan, miten nämä on nyt vähän huonontuneet Suomen tulokset, että miten nyt on tehty niin kuin, äh, tällaisia poikia osallistavia toimia tässä uudessa opetussuunnitelmassa. Ja höpö kun siihen on taas tehty lisäleikkauksia. Kyllä, Minun kyllä. Juuri Ja sitten juuri siis vedotaan taas tähän. Joo. No. Siis sanottakaa, että Suomi nyt ei ole ainoa, joka sitten sortuu tämmöisiin pikafikseihin ja joiden tarkoitus on ennen kaikkea, siis halutaan parantaa sitä PISA-sijoitusta sen sijaan, että me tehtäisiin tämmöistä pitkäjänteisempää suunnitelmaa kolme vuotta on hirveän lyhyt aika ja se, että me halu halutaan todellisia muutoksia aikaan, niin kyllä siihen tarvitaan enemmän kuin niin kuin kolme vuotta. Mm -hmm. ja, ja, ja sitten se, että, että, että eihän se päätarkoitus saisi olla siinä vaan, vaan no, pisa vaan kansakoran No on kuitenkin vain yksi testi ja tiedät että ei se niin kerro kaikkea siis, kyllä. Ja siis se, että, että pisa, seks... pisa -testi on loppujen lopuksi aika siis suppea. No eikä. Siinä ei arvosteta siis kulttuuriedu Luovuutta aika Siellä ei arvosteta taidetta, uh -huh. moraalikasvatusta ynnä muuta tärkeitä asioita lasten kasvatuksessa. Se ei, siellä ei myöskään siis pisa testin perustuva opetussuunnitelma ei tee minkäännäköisiä yksilölliseen kasvuun ja moraaliin ja hyvinvointiin niin liittyviä testejä. Mm. Sitä ei testata. Mm. Mutta niin kuin Mia sanoi, niin, niin tota, joo, Suomi on nyt kokonaispisteessä tippunut. Ja kuka meni meidän ohi? Eesti. Vai? Kyllä. Se oli jopa, niin kun, tänään Joo. kuulin semmoisen vertauksen, että se oli jopa siis niin kun, yhden vuosiluokan luokan Suomella Suomen siis 20 mm -hmm. pisteltä alaspäin. Joo, siis Eesti on tällä hetkellä, PISA-testeissä, Pisa niin Eesti on nyt Euroopan paras ja kolmas koko maailmassa. Hmm. No tähän tietysti suomalaiset heti, että kyllä meillä lukutaito on edelleen parempi kuin Eestissä, <laughs> Mut, <laughs> tota, pitäisikö toisaalta niin unohtaa koko pisa testit koska mm. esimerkiksi nämä pisa testien teesit ja, ja jos puhutaan pisa testin moraalista, niin ne eroavat täysin niistä ohjeistuksista, esimerkiksi mitä UNESCO tai UNICEF antaa lasten ja nuorten kasvatukseen. Ja, ja tota, joo, tuossa oli itse asiassa tänään tuli yleltä tuli, tuli tota, haastattelu, jossa haastateltiin ää, meidän Suomen Estin. Tota, Suomen Eestin lähetystön tiedotusvastaavaa hanne Valkeeniemeä. -nieme, Valke ja hän, hän niin kuin ruoti kovasti tätä Suomen tippumista ja, ja Eestin paremmuutta. Ja tota, mä yritin löytää sitä ohjelmaa netistä, mutta mä en löytänyt sitä pätkää. Ja mä jopa soitin lähetystöön, että jos heillä olisi ollut minulle mulle se pätkä, tai jos mä olisin voinut Hannelin kanssa siitä puhua. Mutta hän ei ollut paikalla. Eli nyt, nyt mä on joulunut... ajantasassa. Oliko se siellä? Mä katoin Yle puheesta ja, ja tota, nyt mun, mä en tiedä Mia, kuulitko sitä, mutta tota, mä niinku kolmannen kautta kuulin, että, että Hannele Valkeeniemi nimenomaan korosti sitä niin, että nyt Suomen pitäisi ryhdistäytyä. Että eestiläisissä koulussa on parempi autoriteetti, enemmän läksyjä, ei kiusaamista. No, mä oon niinku, tästä ehkä Kahta mieltä sillä lailla, että mä näen, että sillä kolikolla on myös kääntöpuoli. Niin. Kaikki se... tosta listasta ainoastaan ei kiusaaminen oli hyvä. Ja, tuota, ja sekin on tiedettävä, miten tarkkaan sitä voidaan valvoa, että ketä kiusataan. Mm. Tai siis, että ehkä, ehkä Suomessa niin puututaan kiusaamiseen enemmän kuin Estis. En siis, tämä on ihan vastenkulointi, voi olla. Niinku ylipäätään se, että niinku kahden erityyppisen kansan vertaaminen tälle on mm. aikaa koska Virossa, jos on seurannut siis julkisella paikoilla, miten lapset käyttäytyvät, voi kuvitella, että koulussa on tosi kova kuri, niin ei siellä ehkä samalla tavalla tuu sitä lapsen persona esiin. Mutta Suomessa mielestäni on tosi ihaltavaa se, että opetus muokataan sen mukaan, minkälaisia luokkia on, minkälaisia oppilaita on, ja, ja niin haetaan uusia menetelmiä. Näin olen ainakin käsittänyt mun kouluasestani jo jonkin aikaa. Mutta... No nimenomaan se, että ensinnäkin Estissä, ja nyt mä en sano sen takia, että mä olisin sitä mieltä, että, että Suomessa on tosi hyvä opetustaso. Mm -hmm. Mun mielestä yksi syitä, miksi minä esimerkiksi muutin tänne näin, oli se, että mä olin tyytymätön siihen opetukseen, mm -hmm. mitä mun lapseni mm -hmm. koulussa sai. Että ne mm -hmm. luokkakohtukset Ja se varmaan voitelee hieman ja tääkin oli vielä pieni koulu kuin Espoossa. Mm -hmm. Mutta, mutta luokkakohtia, sä näet, että opettaja ei pysty antamaan niin hirveästi, koska... Siellä on lapsia eri tasoisia ja toiset on kypsempiä, toiset vähemmän kypsiä Ja sitten kun se luokkakoko kasvaa, niin se vähän karkaa käsistä. Mutta siis Estissähän on se, että vaikka täällä on ikään kuin samanlainen, että täällä siis koulut on ilmaisia ja kaikille, niin täällä silti se ei olekaan niin yksinkertaista, että mihin koulunsa meet. Eli täällä on suuria eroja opetuksen tasossa koulujen välillä ja sitten kun siinä vaiheessa, kun lapsen pitää salottaa koulu, niin ne pistetään 6-vuotiaana preppauskurssille ja niiden pitää, ennen kuin ne mennään kouluun, niin jos ne haluaa päästä hyvään kouluun, niiden pitää osaa laskea, niiden pitää osaa lukea, niiden pitää osaa kirjoittaa, eli sellaisia asioita, mikä pitäisi niinku O oppia, niin jos halutpaista haluat päästä hyvään kouluun täällä, niin sä aloitat eskarissa, sä koko sen eskarin vuoden käyt preppauskursseilla, me puhutaan lapsista vielä, mm. jossa mun mielestä lasta pistetään vähän liian kovaan pressiin. Ja, ja sitten toinen juttu, tämä mistä minä en tykkää tästä liiallisesta auktoriteetista, koska mä koen, että se on vanhanaikaista opettamista että että nyt opettaja puhuu, lapset on hiljaa kuuntelee, koska siitä puuttuu tähän vuorovaikutteisuus mm. ja yksilöllisyys. Mihin me kuitenkin yhteiskunnassa ihan koko ajan tähän. Kyllä, ja, ja, mm. ja mihin niinku tavallaan opetus mm. pitäisi mennä ja meneekin koko ajan. Mm. Ja mulle itse asiassa yksi tota, yks paikallinen, nyt kun tuli nämä PISA-testit, niin hänkin kommentoi itse sitä, että, että tätä hän kritisoi eestiläisessä koulussa, että, että puuttuu täysin se vuorovaikutteisuus. Ja, ja hän, juttelin enää toisenkin eestiläisen kanssa ja hän niin kuin tykkäsi, että tavallaan semmoinen tietty sulkeutuneisuus, mikä on niin kuin eestiläisissä vielä voimakkaampaa mm -hmm. kuin Suomessa ja tietty semmoinen ehkä, en halua sanoa tunneköyhä, mutta niin kuin, ää, Tapa osoittaa tunteita mm. on hyvin rajoitteinen, niin hän oli sitä mieltä, että se lähtee nimenomaan sieltä koulusta, jossa ikään kuin kielletään tämmöiset asiat. Mm -hmm. Makes joo. Joo. tota. Mm. Joo, Onko se hyvä, että läksyä enemmän tai ei? No ei. Mä, en, mä, <laughs> niin Varsinkin kun on huori. se on koulussa, pitäisi opettaa. Joo, osia, niin mm, pitäisi Joo, mielestäni nimenomaan läksyt on sellainen, että kerrataan, että niinku et se ei niinku unohdu sitä, sitten metalun koulu ei saa pihaa. Se saa sen pienen kertaan, varsinkin jos puhutaan, mikä se oli 15-vuotiaista. Mm. Mm. No, ne nyt ehkä jaksaa ja. vähän enemmän läksyä, mutta ei musta tarvi olla mitään niin hirveet läksyvuorta 15-vuotiaana. Et sä saat niinku kerrottua ne asiat, sitten on välillä jotain isompia projekteja tai jotain tollasta, millä sit opit sellaista ja niinku ja Tässäkin mun mielestä, mielestä pitäisi muistaa se, mitä itsekin jo niinku muistaa mm. kyseenalaisten mm. kouluaikana. kouluaikona. Et, et eihän niitä läksyjä ja eihän niitä, et pitäisi muistaa, että läksyjen ja kokeiden tarkoitus ei saa olla se, vaan mi miksi me päntämme, että et miksi me halutaan. Ei sen takia, että me saadaan hyviä numeroita ja Joo. päästään seuraavalle luokalle, niin. vaan että me haettaisiin jotain niin kuin suurempaa kokonaisuutta. Niin, koska jos ajattelee vaikka itseään, niin mä olen siis ollut kunnon päättäjä. Sellainen kympinty. Niin, ja sehän on niin kuin suorituskeskeinen. Mä oon just opetellut ulkoa ja mä oon mm. mennyt matikan kokeessa toiseen silleen, että et en mä oikeastaan ottaa junua, eikä nykypäivänäkään. Mulla ei ole mitään hajua. Anteeksi kaikki mun matikan opettaja. että <laughs> tein hyvää duunia, mutta mä oon vaan ollut sellainen oppija, joka ei ole ymmärtänyt sitä, mut mm. on saanut ne hyvät numerot. Mm. Eihän siitä oo mulle mitään niin ulko ulkoluennalla, mm. ja, ja tää on mun mielestä, et tää niinku muistaa. Et mm. ei se mitään, jos saat oot siinä visatestissä mm. sitten oikein. Mm. Mitä se niin mm. tavallaan... No tässä oli viime viikolla oli myös kun, tota, osu silmään joku kolumni, joka oli kirjoittanut opettaja. Hän niin kyseenalaisesti siinä, niin mä en kyllä alle allekirjoittaa, koska en ainakaan itse koe olevani semmoinen äiti, mutta hän niin kyseenalaistaa sitä niin, että nykyaikana hänen mielestä opettajien työstä. 90 prosenttia menee johonkin muuhun siihen opetustyöhön. Joo, mä aikaisena otsikaan. Se oli et, aika kova no Joo, Munkin käristetty. mielestä se oli aika käristynyt, no, et, että, että niin kuin hän koki, että hänen pitää opettajana pitää huolta siitä, niin et, et, että lapsella on lämpimät vaatteet, Kyllä, ja, ja, ja onko se syönyt. Minusta se oli aika voimakkaasti käristetty. Varmasti on hmm. lapsia, jossa on, on tilanne, mutta toisaalta niistäkin lapsista voi, hmm. jossa ei vanhemmat hössetä kokaan. Niistä voi tulla. Aika itsenäisiä mm -hmm. nuoren aijana. Sitten mun mielestä ainakin, just niin kuin, kun puhutaan nuorista oppilaista, mun mielestä koulu on niin kuin melkein tärkeä. Tietenkin onhan se tärkeä oppilikka ja tekee jotain matikkaa. Mutta siis tärkeämpi on myös se, että... Niin kuin oppi käyttäytymistä Kyllä. ja ryhmätyöskentelyä. Sellaista, että en ole aina vaan äidin ja että Ihmisiä on monenlaisia. Kulttuuri ymmärrystä, kakee tätä on jotain kiinnostavaa. Sitten mun mielestä koulu on aivan ihana sellaisille, jotka on varmaan jotka on ehkä huonommista perheistä. Saa, niin Suomessa niissä saa lämpimän ruuan joka päivä. Se on niin turvallinen paikka. Mm -hmm. Et mun on... Niin kuin, ja niin ja sitten miettikää, jos niin kuin lapsille ei ole turvallinen on ollut koulussa. Niin, ja ei ole kotonakaan, niin miten ne voi niin kuin, oppia niin sellaiseksi niin, no, tai se ihmiseksi? Niin, ei, joo, no. Tai miten niin kuin, voi ikinä luottaa ihmiseen, jos he eikin saa sitä sellaista. Musta tuntuu, että koulussa niin kuin, voidaan pelastaa tällaisia tapauksia. No, on se vaikeaa, mutta niin, mm. mielestäni se on hienoa. Ehkä loppuun yhteenvetona, no. niin, niin varmasti näitä pisa pisa. Testejäkin tarvitaan, että pysyy, pysyy jonkinnäköinen osviitta mm. siitä, että, mm. että missä mennään, mutta toivoisin, että tulevaisuudessa pisatesteissä testeissä otettaisiin muitakin asioita huomioon, jotka mm. on aivan yhtä lailla. Mm. Tai ainakaan ei niin kuin tuomittaisi täysin sitä suuntaa, vaikka mihin ollaan menossa. Mm. Et, et meidän yhteiskunta muuttuu ja yrittämisen mm. tavat muuttuu, työnteon tavat mm. muuttuu, eli siis tavallaan ne asiat, millä, mm. mihin koulumenestyksellä mm. pyritään, se, kyllä. niin koulu valmistaa, mm. niin, niin ne muuttuu. Et ehkä myös se näkyy niistä niissä Niin, ja sitten se, että tärkeintähän siinä opettajan työssähän on myös se, se, niin se ohjaaminen, eikä mm. se, että, että sähän olet oikeastaan loppu lopuksi just niin hyvä kuin se opettaja, joka sua ohjaa. Mm. Mutta siis koulu on nykyään niin, niin erilainen kuin se koulu, mitä mä oon käynyt, ja silti mulla on vaan niin positiivisia muistoja. Mm koulusta. Ja mä muistan, kun mä olen koulun, niin silloin siis opettaja oli opettaja mm. ja sovun nimi. Et mm. sitten vasta myöhemmäs myös se sitten, niin opettaja ruvetti mm. jo puuttelee etunimillä, joka on kuulemma mm. Eestissä aivan, siis se on aivan järkytys. Mm. Että, Mulla että, kun mä kävin englanninkiaan, niin mä sanoin, että missä, tai missä, tai missä, maailma jää. muuttuu, jää. koulut muuttuu, jää. ehkä pisatees ketkin, mutta tämä oli nyt tämän vuoden tulos ja sijoitus, että tehty on tästä nyt Suomen Opetushallitus omat päätöksensä mutta toivoisin, että siellä Espoossakin mm. rakennettaisiin vähän vähemmän liikennöympyröitä, ja saattaisi enemmän niin, lasten, niin, lasten koulutus. Nyt, nyt, nyt kun ne laskivat nämä, nämä tulokset, että nyt, nyt sitä rahaa pitäisi vähän mm. enemmän, mutta ilmeisesti Sanni Kranla asunut no. jälkeen. Ah, Hänen mielestä <laughs> asiat ovat ihan niin kuin katsokaa, katsokaa tuloksia. Joo. Hei, mm. päätetään tämä gotien somebody mm -hmm. that Kaikille kuuntelemasta. Ensi viikolla tavataan taas, varmaan vuoden vikalähetys. Kyllä varmaan. Jouluisissa tunnelmissa otetaan Kyllä, vähän niin kevyemmällä otteella. Ei puhuta, ei puhuta vakavista asioista. Ei puhuta tindereistä tai pisatuloksista tai mistään tällaisista. <tos> <Tarkasta>. <tos> <tos> Elikkä. Joo. Eli joulu joo. joululähetys sitten ensi kertaan. Ja tota... Miia, oliko sulla joku kappale? No on siis ja... joo, vastilleen kappaleen liittyen, jonka tuossa aiemmin halusin soittaa, niin, niin siinä mun mielestä on jotenkin, siitä biisistä tuli mieleen Mr. in Wild World, niin mä ajattelin, että se vielä tähän, Niitä saatteko vertailla, että tuleeko teillekin? Ja hei, kannat, vibot? tähän vielä loppupuheenvuoroon, että jos joku sattumalta saa ylimääräisiä eh, haloo Helsingin lippuja, niin, <hä> niin <hä> tuota, täällä olisi yksi, joka voisi ihan rahalla ostaa. No niin, sä laittaa meille viestiä. Voi kakve. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you'll leave baby I'm grieving. If you wanna leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there Ooh, baby, baby, it's a while